Komna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår artificiella skäggintelligens, Pavel Hemmingsson. Hahaha, <här> <här> hej Danny, hur är det? Det är jättebra, tack. Hur står det till själv? Har du fått alla uppgraderingar du behöver för att fungera väl idag? Mm, ja, jag tror det faktiskt. Det börjar äh, arta sig och äh, kroppen och stämbanden fungerar som det ska. Äh, skäggfluffighetsmodulen har gjort sitt. Ja, det, det känns helt okej okay här. Åh, oh, vad wow. För vi hade faktiskt lite strul att komma igång idag, det, det ska vi inte få förnäka. Det var um, ett litet åbärke att få igång datorerna, att få Skype att fungera som det ska och allt möjligt annat. Och, um, det är alltid lika frustrerande när det händer och idag kändes det extra ironiskt att tekniken vände sig mot oss. Ja men att det ska vara just denna veckan, ja. allting fungerar hur bra som helst under uppvärmningen- Precis när vi ska sätta oss ner och trycka på rekordknappen så havererar tekniken och i ett program då vi ska börja prata om artificiell intelligens lite grann så ja kan man ju börja undra vad, vad det är som står på egentligen. Ja, man kan ifrågasätta om det är någon någonstans som inte vill att vi ska prata om det här för att detta här är hemligheter, hysch hush hysch fy fy fy, ingenting man ska prata högt om och jag väntar att i vilken stund som helst så ska det knacka på dörren och där står män i svarta kostymer med eh, solglasögon och vill ha ett litet snack med någon av oss men än så länge så sitter vi ostörda, nu fungerar allting till synes, ja, okej okay åtminstone. Vi har vårt te, vi har vårt sällskap och jag ser fram emot att ha ett samtal om dagens ämne. Mm, ja, det är intressant kommer det ju verkligen att bli den här veckan. Det känner jag mig alldeles övertygad om för ja, det är något lite speciellt vi har eh, tagit och tittat på den här veckan och ja, speciellt om vi jämför med vad vi snackade om förra veckan eh, så är det här verkligen... Eh, Ja, nästan av, av en motpol skulle jag vilja säga. När vi pratade totalt filmhaveri förra veckan så eh, ja är det lite andra tongångar jag tror vi kommer att använda under vårt snack i, idag här. Med det är inte sagt att vi inte kommer att ha saker att diskutera och saker att ifrågasätta och så vidare. Det är bara att filmupplevelsen överlag är en helt annan. För där vi, precis som du antydde var väldigt frustrerade förra veckan och undrade vad tusan man tänkte här egentligen så känns det ju som den här veckan går mer i tecknet av ja, att man har haft en, en vision, en tanke, en idé mm. som har fått utvecklas och bli någonting helt utan inblandning utifrån. Det känns som att det här är filmskaparnas Ja, passionsprojekt helt enkelt. Och de har skådespelare som har fungerat väldigt väl med historien och allting bara flyter på. Och det var ett riktigt nöje att sitta och titta på den här. Sen betyder inte det att det var saker jag inte reagerade på. Sen betyder inte det att det är saker som jag är säker på att vi kommer att ha vitt skilda åsikter om. Men överlag så kan jag inte förneka att kvaliteten på, på dagens film har varit astronomiskt mycket högre. Ja, i jämförelse så är det ju helt makabert faktiskt, den, den kvalitetsskillnad som vi har gått igenom eh, sedan förra veckan. Så det är ju helt underbart och eh, det, även om det är ja, betydligt tyngre material som vi tacklar här så var det betydligt mer lättsmält också. Man kunde ta till sig filmen på ett helt annat sätt eh, än Ja, när man ser en en kopia bara svamla sig igenom en film utan någon rim och reson i någon del av filmskapandet. Så jag är vid betydligt bättre humör idag, det måste jag ju verkligen säga. Ja, jag tycker man hör en betydligt positivare pavor i andra änden och det glädjer mig för det betyder att det finns passion där. En glädje över att vilja diskutera vad vi har tittat på. Och det är ju ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För jag älskar science fiction i alla dess slag. Och det här är ju tveklöst framtidsteknik som vi har stått inför. Det är faktiskt en fråga om hur långt in i framtiden det här är egentligen. Det, det känns obehagligt nära på många sätt och vis. Men det är samtidigt det som är så... Så otroligt fascinerande med en sån här historia. När man kan ta någonting som ändå är så främmande. Som ändå känns så ja, futuristiskt. Och ändå får det att känna som att ja det här är bara ja, det är det bara ett par år bort egentligen. Ja, det, det är mäktigt att tänka på. alltså Vi står på tröskeln inför det här stora nästa steget i... Eh... Ja, både mänskligheten och, och jordens vidareutveckling i stort sett, att det här steget när det väl inträffar kommer att förändra allt, känns det som. Eh, och, och då se eh, olika visioner om, om vad det här kommer att innebära. Och De komplikationer som det kommer att medföra. Det, det känns lite extra lockande just nu. Just när man ser tekniken skjuta fram så snabbt som den gör och hela tiden komma med förbättringar och se vilka landvinningar som, som görs. Ja, när som helst känns det nästan som att det här kan bli verklighet. Det är, det är lite äggande, eller hur? Mycket ägande faktiskt. Och när jag läste lite in mig på den här filmen så såg jag att många hade gjort jämförelsen med Blade Runner som också är en film som, ja, är inne på det här området och undersöker och har en hel del filosofiska frågor. Skillnaden mellan Blade Runner och den här filmen det är att i Blade Runner så har man verkligen skapat en en framtidsvärld som är helt annorlunda Den vi känner mm. I den här filmen så har man valt att hålla det i en nutid Som känns, ja, nutid helt enkelt Det kan vara just nu, det kan vara imorgon Det kan vara om ett par månader Det kan vara om ett par år Men skillnaden är minimal Vi har inga flygande bilar eller superdatorer Utav eh, skrivmaskinstyp och liknande Utan det är någonting här som bara känns äkta och det gör att man, man grundar hela idén i en verklighet som känns mycket, mycket mer förankrad i vår egen. Och det gör ju att allt det som händer, det känns ju kusligt äkta på många sätt och vis. Och det är svårt att uppnå den här um, nivån i en film. Att få det att känna som att ja men det här, det här kan faktiskt hända, det jag sitter och tittar på. Det kan faktiskt vara den potentiella framtiden. Mm. När man sitter och tittar på filmer där de tar sig större friheter som Blade Runner eller Back to the Future 2 då, då är det ju så många element som man vet att äh, det, där, det, det är rätt svårt att det där och det där och det där kommer att bli verklighet. Ja, det, det ligger absolut en poäng i, i det du säger här och eh, just sättet som de har bemödat sig med att grunda den här historien så mycket som möjligt i, i verkligheten och, och få det att kännas nutid fast ändå ett steg längre fram. Det är någonting vi kan relatera till och, men ändå någonting som är lite annorlunda men man tar sig an det på ett helt annat vis absolut när det inte är allt för mycket som filmmakarna har hittat på med världsbyggandet och landvinningar som har gjorts och, och allt sådant så är det lättare att ta till sig och man berörs lite mer av, av det som händer där också så ja, de har absolut tänkt till med hur de ska presentera världen i, i dagens film. Och jag kan inte låta bli att komma och tänka på en gyllene regel som jag lärde mig när jag gick en skrivarkurs för många år sedan. Och det var att vill du skriva någonting som är otroligt fantastiskt där du begär att läsaren eller filmtittaren för den delen ska acceptera någonting påhittat så måste du grunda det påhittade så mycket du kan i verkligheten. För om världen som de besöker känns så äkta som möjligt då är läsaren eller tittaren beredd att göra det där lilla logiska hoppet att acceptera att okej, okay, i den här världen, då finns den här tekniken, eller då finns den här intelligensen, och då finns de här möjligheterna, och så har du mycket du kan leka med där. Och det betyder ju att om man, om man bara är försiktig, och man är noggrann, och man är eftertänksam, då kan man dra det riktigt, riktigt långt. Men om man bara kastar in det ena fantastiska efter det andra, efter det tredje, efter det fjärde, Ja, då blir världen så, ja, bisarr att man inte kan ta den på allvar. Och det handlar ju naturligtvis om vilken typ av historia man är ute efter att skriva. Vill man göra någonting komiskt eller någonting man inte ska ta alldeles för på stort allvar, då är det inget problem. Men i en sån här historia, då ska det ju vara verklighet så det förslår. Och det är ju där kusligheten i filmen också kommer in, så... Ja, det märks att de har haft en väldig fingertoppskänsla- när de har suttit och jobbat med den här filmen. Och det är väl hög tid att vi faktiskt berättar- vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, till idag har vi sett på X Machina från 2015- med manus och regi av Alex Garland. Och den här filmen behandlar som nämnt ämnet- artificiell intelligens. Och det gör ju att det finns- Väldigt många frågor som man ställs inför här. Vad betyder ordet intelligens? Vad är det som särskiljer en typ av intelligens från en annan? Vad är egentligen mänsklig intelligens? Vad är det som skiljer oss från maskinen? Är det att vi är väldigt köttiga och maskinen är av metall och kisel? Eller är det bara hur vi väljer att processa information? Hur vi väljer att tolka saker? Hur vi väljer att resonera? Ja, det är så många intressanta frågor som man kan ställa sig runt det här ämnet och X markerna har faktiskt lyckats att plocka upp det här ämnet, göra det ännu intressantare än vad det faktiskt är genom att stoppa in din dramatisk historia och har också lyckats att stoppa in en hel del spänningsmoment som jag faktiskt inte riktigt hade väntat mig till den här historien. Men som faktiskt förhöjde hela upplevelsen och var en, ja, en isande resa från första början till sista stund. Mm, ja, det här var inte kanske direkt den story och den film som jag kanske hade förväntat mig att uppleva. Exmakerna tar absolut upp problematiken kring artificiell intelligens och vad det innebär. Men... De sonderar ju inte allt för djupt i, i den soppan och i den terrängen där utan de försöker ta de här eh, teman som de bygger upp här och göra det så lättillgängligt som möjligt. De bygger in det i en dramaturgi, bygger in det i ja, nästan en eh, thrillers som de skapar här och mm. låta den narrativa ändå vara i fokus här. Så att själva existentialismen i Ex-makerna det blir mer kryddan på moset. Det finns en film där men utöver det så kan man ta och, och fundera mer på de djupare ämnena om man vill. Annars kan man ju bara låta bli och bara njuta av filmfesten som för sig går framför ögonen där. Och en filmfest är faktiskt en bra beskrivning på den här filmen. Även om vi ska prata om det visuella senare så måste jag redan nu säga att jag var grymt imponerad av bilden som vi fick se här. Där är mm. många detaljer som verkligen gav mig mysrys på helt rätt sätt. Och det ska bli ett nöje att prata om det. Men om vi ska fokusera på manuset här så, ja... Ja, jag måste säga att det är väl skrivet från början till slut. Jag, jag kan inte se några större problem med den här historien alls. Därför att det, det känns verkligen som att det här har varit ett passionsprojekt för eh, Alex Garland. För eh, man, man kan säga att han har fått jobba hyfsat ostört med den här filmen. Han har haft en tydlig idé. Den syns igenom hela filmen. Och det har inte varit alldeles för mycket studieinblandning utan den är en. Den känns komplett på ett sätt som är väldigt ovanligt för filmer idag. Särskilt filmer som har haft en ganska rejäl budget. För jag, jag kan inte tänka mig att den här har varit jättebillig att producera. Nej, det, det ligger nog eh, någon miljon bakom det här projektet. Och eh, ja, det, det märks inte minst i, i det visuella hur, hur mycket tid och pengar som kan ligga bakom där. Men eh, alltså ser man till berättelsen här så är det så skönt att se en film som vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Risken när det är en ensamman i stort sett som står bakom allting det är att man får skygglappar på sig och kanske inte riktigt har helhetssynen med sig genom hela projektet. Men alltså Alex Garland verkar inte ha haft det problemet. Han verkar ha kunnat stryka det som behöver strykas- för att bibehålla tempot. och Han vet hur han ska bygga upp historien- hur den stegras, hur den avslutas- han har byggt upp alla arkerna på ett förmånligt sätt när det gäller rollfigurerna. Så att alla har en väg att gå från början till slut. Ja, det, det, det känns verkligen komplett här. Och det är en, en film som förstår vad, vad filmskapande innebär. Och ja, det, det gjorde mig så väldigt glad att se jag är mig också. Främst därför att man inte ser så mycket film utav det här slaget. Och åtminstone inte på mainstream-marknaden med den här typen av budget eller med den här typen av studio bakom sig. Sådana här idéer ser man oftast från små indie-studios eller liknande. Och mm. sådana filmer är ju naturligtvis fantastiska att se också. Men de har väldigt sällan effekter utav det här slaget och har kunnat riktigt gota ner sig i det visuella utan de får lösa det bäst de kan med resurserna som de har och jag blev så glad när man har lagt ner så mycket passion, så mycket energi, så mycket talang på att få någonting sånt här att fungera och göra en så här stor film egentligen så ja, det är väl hög tid att vi, vi faktiskt kastar oss in i handlingen på X-markerna för vad handlar den om? Jo Programmeraren Caleb vinner första pris i en tävling på jobbet. Det är ett pris som innebär att få spendera en vecka hemma hos den excentriska och berömde Nathan som är vd för företaget. Det är en kombinerad lyxvilla och ett forskningscenter för företaget beläget långt ut i ingenstans för att garantera total ostördhet. Väl där så får Caleb reda på att det inte är en semesterresa som han har vunnit. Han har blivit utvald för att under en vecka få syna Ava, Nathans senaste skapelse i sömmarna. Ava är nämligen något som kan komma att förändra världen. I allra största hemlighet har Nathan utvecklat den första sanna artificiella intelligensen. Och Caleb erbjuds att testa skapelsen för att se... Hur mänsklig denna syntetiska människa egentligen är. Detta är ett erbjudande som Caleb inte kan tacka nej till. Och överväldigad av fascination börjar han att knyta band med den allra första generationen av en helt ny form av medvetande. Vid ett obevakat ögonblick får Caleb dock en varning från Eva. Lita inte på Nathan. Han döljer något för dig. Och där har vi dramatiken och dynamiken i filmen. För om man ser till dess grund så handlar den bara om att man ska testa den här artificiella intelligensen och se om den har nått en mänsklig nivå och kanske gått förbi den mänskliga nivån. Det, det finns så mycket som måste testas och så mycket som måste göras innan man kan dra en sådan slutsats. Men så får vi också veta att det är en hel del lögner i den här filmen. Och frågan är, vem är det som ljuger? När ljuger de? Om vad? Och med vilket slutresultat? Ja, det blir ett spindelnät av lögner i det här avskilda huset. Och ja, det blir en pers och reda ut alltihopa tillsammans med Caleb medan han... Han nästan svamlar i mörker och han inte vet vad han ska tro och vem han ska lita på egentligen. Han är ju väldigt han är ju isolerad från, från omvärlden och han har bara två personer runt omkring sig i stort sett och ja, de berättar två helt olika historier. Så eh, vem ska man egentligen te sig till i det här fallet? Ska man lita på chefen och människan eller ska man lita på den här nya artificiella intelligensen som ja, han egentligen inte vet någonting alls om? Nej och där har vi ju det intressanta problemet i den här historien. Vi som människor har ju ett sätt att tolka saker och ting, vi har ett sätt att dra slutsatser och vi är väldigt bundna till hur vi känner, hur vi tänker, hur vi upplever saker och ting. Och en artificiell intelligens, den reagerar ju inte nödvändigtvis på samma sätt där, så frågan är ju, kan man verkligen kommunicera och förstå varandra eller kommer det att finnas... Enorma gupp som man måste övervinna innan man verkligen kan bygga upp en förståelse mellan två så skilda intellekt som ändå är så makabert lika som det kommer att visa sig att de faktiskt är. Och ja, jag, jag var grymt fascinerad av den här filmen. Jag var nyfiken på den när jag satte mig för att titta på den. Och ju mer den rullade på desto mer sögs jag bara in i den. Jag, jag verkligen var där i den här lilla hemliga anläggningen och satt vid sidan om Nathan och Caleb när de kommunicerar med Eva. Och ja, jag, jag kan inte förneka att jag hade en hel del mysrys genom hela den här filmen. Samtidigt så måste jag nog påpeka att den här filmen är ingen popcornrulle. Det här är inte en blockbuster. Den följer inte de mallarna i sitt historieberättande utan den går helt nya vägar och många av dem är väldigt snirkliga och fram och tillbaka. Så det, det känns som att man går in i en labyrint av sanningar och lögner och det är. Till slut nästan helt omöjligt att ja, lista ut vilket som är vilket. Och jag tror att många kommer att uppskatta just det faktumet. För det gör att man kan titta på den här filmen om och om igen. Och hela tiden kunna luska ut något, något litet nytt av allting som händer. Mm. Den är smart skriven på så sätt att du kan se den en gång och njuta av den som film. Och du kan se den flera gånger och hela tiden hitta nya dolda budskap överallt. Ja, alltså ser man till narrativet här så är det ju ändå ett, ett linjärt och eh, rätt fram berättande som presenteras här. Det är ju inte direkt fråga om ett komplicerat eh, berättande utan själva huvudspåret det följer en rak linje om man frågar mig. Sedan så är det mycket runt omkring där mm. som... Eh, Komplicerar det hela och som man kan ta sig an, som man kan missa eller lägga märke till och på så vis alltså bygga på själva huvudberättelsen och göra det till något mer egentligen. Och det är kanske både exmakernas fördel och nackdelar. Det kan kräva sin typ av åskådare för att verkligen kunna ta sig an. Allt som filmen har att erbjuda där. Men det är ju ändå en ganska lättåtkomlig film ändå. Att det, det inte är fråga om eh, eh, några storslagna konversationer som varar i evighet eller är djuplodande överallt i berättandet. Utan det är ändå avskalat till det absolut nödvändiga och det är inte mer än så som presenteras i själva huvudhandlingen men sedan kan man på egen hand om man vill bygga på med det här lilla extra kolla efter ledtrådar och följa med i det här mysteriet till, tillsammans med Caleb eller låta honom sköta det hela på, på egen hand och se vart det hela leder. Ja, jag skulle vilja säga som så att dialogen te sig simpel men om man börjar att gå in och nysta i den så finns det faktiskt nivåer i mm -hmm. allt som sägs. Man kan läsa in både det ena och det andra och man kan extrahera dolda meningar och så vidare och så vidare. Men trots att den är skriven för att vara lättåtkomlig skulle jag ändå vilja påstå att det här är nog inte en film som alla i den stora massan kommer att uppskatta. För den, den saknar vissa element som är ganska förkniffade med science-fiction-filmer. Det är väldigt lite pang-pang och um, om det är fråga om mördarmaskiner och liknande, ja, det återstår ju att se host, host, harkel, harkel. Vi har ju bara de här samtalen att gå på och visst, där är mycket spänning och visst, där är mycket dramatik, men det är väldigt, ja återhållsamt. Det här är ingen stressig film utan den flyter väldigt lugnt och fint vidare och handlingen ökar successivt i dramatik och spänning och det är mer en thriller än en actionfilm om vi säger så så att äm, ja ingen popcornrull överhuvudtaget men jag uppskattade den här just därför att den den var inte vad jag trodde att den skulle vara. För jag, jag hade nästan lite en föraning att det skulle bli lite av en popcornrulle. Och blev positivt överraskad att det var det här vi fick istället. Man kan behöva skölja paletten med en sån här film lite då och då. Och det kändes så härligt att göra. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på våra huvudroller här. För vi har tre stycken som vi ska prata om. Och det är ju de tre som hela den här filmen mer eller mindre rör sig kring visst vi får antydningar om att det finns andra människor också involverade och andra människor dyker också upp i handlingen men det är de här tre som är de relevanta och det är mellan de här tre ett triangeldrama uppstår Ja, ett väldigt speciellt triangeldrama är det väl där det kanske inte är så mycket kärlek involverad så mycket lust men där är andra saker som är i görningen av spänningar mellan den här trion som kommer att nystas upp och utvecklas under filmens lopp. Och ja allting ser vi ju genom huvudpersonen Caleb's ögon. Det är med honom vi får upptäcka vad det är som för sig går, vad Nathan har åstadkommit, vad som ska komma och ske och det är med Nathan, vi blir presenterade för den här nya upptäckten som Nathan har gjort. Och jag måste säga att Caleb som rollfigur fyller en väldigt viktig funktion som skådespelaren Dom här Gleason fyller väldigt bra därför att vi ska ha någon som är ung, som är sugen på livet, som är äventyrslustande men ändå lite nördig, lite introvert och inte van vid att bli ivägdragen på stora äventyr därför att det är en lite smärre chock för honom att han ska flyga ut i ingenstans och gå ner i någonting som ser ut som en korsning mellan en härgård och en bunker och där händer både det ena och det andra. Så att vi möter ju en rollfigur som är Lite nervös, lite osäker men samtidigt så tänd på att få reda på vad är det egentligen som händer här nere, vad är det som gör så jag, jag vet att min chef har en hel del spännande saker för sig och jag, jag beundrar honom väldigt mycket och nu ska jag få spendera tid med honom, oj det här, det här ska bli kul. Och jag gillar att han är lite så här uh, socialt obekväm. Det är inte så att han, han inte vet hur han ska agera med människor. Men han är inte riktigt van vid att vara med någon som är så excentrisk som Nathan ändå visar sig vara. Han, han är precis en sådan typ av rollfigur vi behöver i en sån här situation. Han är nyfiken, han är kunnig men han förstår inte allting så han måste ställa de där frågorna som vi också vill veta svaret på. Och Nathan som är på en helt annan nivå och som i princip talar ner till både Caleb och till oss. Han får ju försöka bryta ner det till så, så enkla sätt att förklara det som möjligt. Och det gör ju det hela så mycket bättre för oss som sitter och tittar på det också. Men som sagt, jag, jag gillar Caleb som rollfigur även om jag tycker att han blir lite personlighetsförändrad under historiens gång och det handlar ju om influenserna som han blir utsatt för. Det är ju inte bara ett test som går på ena hållet utan eh, han utsätts ju för både det ena och det andra också och visst, jag ser att förändringen är logisk med tanke på vad han utsätts för och vad han blir lovad och vad han blir hotad med och så vidare och så vidare jag blev ändå förvånad att han gick från att vara väldigt nördig, väldigt tillbaka och väldigt frum till att vara nästan nästan lite mordisk mot slutet. Han går till extrema nivåer. Det måste säga och det går fort också. Så ja, där kan det skymtas lite sprickor i den annars ganska fläckfria fasaden. I, eh, i skrivandet- och genomförandet- av den här filmen. Eh, det är- lite väl- eh, svårt att tugga, men alltså- i stridens sättet tänker man inte på det- må jag säga. Eh, och Man sväljer- Caleb's- eh, Karaktärsutveckling, allt medan filmen pågick. Det, så var det för mig i alla fall. Det var först efteråt som när man verkligen börjar gå tillbaka och se hans eh, utveckling, som man hände till, oj, hur kunde han gå till de här nivåerna. Mm. Och så snabbt hade han verkligen allt det här inom Bord. Ja, det, det blev lite frågetecken som ställdes där. Alltså, men <laughs> det är ju en. Eh, en välskriven rollfigur här ändå, det måste man ändå säga. Och han tillför, precis som du säger, allt som, som behövs för att vi ska kunna följa med i berättelsen också. Han är väldigt nyttig på det viset och det känns ändå logiskt det han håller på med och hur han utvecklas så... Det är inte några, några brister i, i karaktären förutom de karaktärsbristerna som är inskrivna där. Så det, ja, jag tycker att det är, det är en väldigt intressant figur med många sidor som han mer eller mindre tvingas så att visa upp under den här undersökningen som försiggår i, i den här villan eller bunkern eller vad man nu säger. För Ava är ju en artificiell människa som är ganska så frågvis själv också. Hon har ju inte sett någon annan människa förutom Nathan, hennes ja, pappa får man väl säga då. Så hon har ju naturligtvis eh, nyfikenheten med sig och vill fråga. Och eh, hon tvingar fram eh, erkännanden och massa information av Caleb som... Eh, Ja, vad lite små och intressant måste jag säga. Vad som döljer sig under den där ytan och hur han reagerar på det här när det, eh, vindarna vänder och han själv står som måltavla för utfrågandet. Och hur det påverkar honom också under deras interaktioner med varandra. Det blir mer och mer intensivt och eh, han blir mer och mer fascinerad av den här vackra... Eleganta, nyfikna och framförallt unika personen som står framför honom. Som inte är av kött och blod men som lika gärna kunde ha varit det. Det är väldigt intressant att du nämner just det här att han får frågor tillbaka och liknande. För det var någonting som jag reagerade väldigt positivt på. Och det är ju att Eva börjar ställa frågor till Caleb. Och till slut så känner han sig väldigt illa till tillmods och säger nej nu, nu bryter vi här, nu, nu avslutar vi testet, jag, jag vill inte svara på det här. Och då påpekar Eva då mycket riktigt att ja men du hade inte avbrutit testet om det var jag som inte ville svara på frågorna så mm. varför ska vi avbryta bara för att du inte vill? Och det ger honom ju en liten tankeställare just därför att ja... I och med det att han inte hade tillåtit henne att avsluta så är det ju tecken på att han betraktar henne som en maskin och en maskin ska lyda medan um, hon är så mänsklig och han accepterar henne som människa. Han, han vacklar fram och tillbaka. Är hon maskin? Är hon människa? Vilken nivå är hon på egentligen? Och så vidare och så vidare. Och det är alla de här små aspekterna som gör den här filmen så intressant att titta på. Och just Donald Gleasons um, prestation här är så lysande, är så välgjord och är så väl välskådespelad... ...att jag, jag kan faktiskt inte göra något annat än att applådera hans insats här. Den har sina brister, ja, och man kan ifrågasätta hur snabb den här förändringen är... ...och om det verkligen fanns inom honom från början eller om um, det är Nathans och Evas influenser som gör att han förändras... Men det är en förändring som man ja, kan skriva många ark-diskussioner om. Så att jag, jag tror att vi håller det där och säger att det är, det är komplext och det här är mycket att titta på. Men när det gäller prestationen, solklar. Ja, den är, den är solid rakt igenom. Alltså, Domhnall, han eh, har totalt grepp om den här rollfiguren och har uppfattat alla nyanserna av eh, karaktären. här Och kan frambringa dem på ett riktigt, riktigt övertygande sätt. Så jag instämmer i applåderingen av Domhnall Gleeson här, det, det förtjänar han verkligen för han har verkligen gjort ett hästjobb med den här rollfiguren. Och jag kan i princip säga att jag vill göra samma ovation till Oscar Isaac som spelar Nathan här, därför att det är också en solklar prestation. Skillnaden är att vi, vi går ju inte under skinnet på Nathan på samma sätt som vi går under skinnet på Caleb. Nathan är den excentriska uppfinnaren och mångmiljardären som... Eh, ja, han bjuder på sig själv men samtidigt är det så tydligt att det är så mycket han inte berättar och så mycket han har gjort som vi inte har en aning om som vi bara kan gissa oss till med små antydningar och sättet han agerar på i olika situationer och så vidare. Han är skriven för att vara en mer mystisk rollfigur och Oscar Isaac gör, ja, det är sanslöst bra helt enkelt. Jag gillade honom extremt mycket, samtidigt kunde jag inte låta bli att tycka lite illa om honom för en hel del av det han säger, och en hel del av det han gör. Och det visar bara på hur otroligt välskriven den här rollfiguren är. Och också hur otroligt välskådespelad den är. Ja, det är ju en medvetet flyktig rollfigur här. För han är ju inte aktivt delaktig i experimentet. Han är åskådaren. Han sitter säkert eh, framför sina skärmar och bara studerar resultatet. Eh, därför behöver han inte dela med sig av sig själv. Utan han är... En man med det här kontrollbehovet som inte har några betänkligheter med att manipulera människor. Men ja, han är ju verkligen en mystisk figur som slinker undan så fort de kniviga frågorna börjar ställas. Han kan avfärda Calebs frågor på ett väldigt effektivt sätt och distrahera honom och förbli det här... Hotet som man egentligen inte vet någonting om och ens om det är ett hot egentligen. Och alla de här delarna av, av Nathan porträtterar Oscar Isaac ja, fenomenalt skulle jag vilja säga. Han har fångat de excentriska delarna av, av karaktären här är riktigt lysande. Han har fångat de sorgliga delarna av personligheten på ett riktigt övertygande sätt. Han kan vara rolig eh, emellanåt också. Han kan vara extremt påfrestande. Han kan vara skrämmande rent utav. Det finns så mycket med, med Nathan här. Utan att mycket av en, en karaktär egentligen. Har skapats. Vi vet ingenting om Nathan. Det har väldigt lång stund innan vi börjar matas med små, små smulor av information om vad som döljer sig bakom den här excentriska miljardären. Och jag hade faktiskt inte velat ha det på något annat sätt. För även om man är sugen på att veta mer, och även om man velat, ja djupdyka lite mer in i honom så är en stor del av den här filmen att, att det är ett mysterium, att man inte får veta att han håller sig väldigt privat på det sättet för när vi möter honom så är han ju väldigt välkomnande. Han är väldigt extrovert. Han verkar precis som att, åh kom hit, jag vill ha det här. Det ska bli helt fantastiskt. Vad kul vi ska ha det. Men ganska snart så ser man att det finns någonting där som lurar under ytan. Och det är inte särskilt diskret heller. Mm. Men han håller hela tiden den här gladlynta fasaden vid liv. Till och med mot slutet när det börjar att hätta äh, till lite grann om vi säger så. Och Ja, vi kan ju inte säga så mycket mer än det därför att den här filmen har så mycket som går att spoilera och vi, vi kämpar som djur att inte avslöja någonting som skulle förstöra filmupplevelsen här. För jag, jag kan säga redan nu att det finns väldigt mycket som är ja fantastiskt att få upptäcka på egen hand och att ha oss sittandes och berättandes om det, det skulle förstöra hela intrycket så... Jag vill prata om det här, men samtidigt vill jag inte förstöra det här. Och det blir en väldigt spännande balansgång som vi får gå på. Men ja, Nathan som rollfigur, väldigt intressant. Och Oscar Isaac, vilken kille. Mm, ja, vilken kille. Eh, ja, han eh, klarar av så många olika dimensioner här och så många olika nyanser i den här rollen. Så ja, det var nog min, min favoritrollfigur det här för han gjorde så mycket med så lite. För allt fokus ligger ju mer på Caleb och Ava och Oscar Isaac har ändå en viss tendens att stjäla showen så fort han är med i sin. Men just på tal om att stjäla scenen så har vi en rollfigur som jag tycker är ja, snäppet mer intressant än både Caleb och Nathan, och det är ju Eva själv. För här har vi den artificiella intelligensen som har placerats i en robotkropp som går runt och har vissa aspekter av mänsklighet får vi väl säga. Hon har ansikte, hon har händer, men resten av kroppen ser väldigt mekanisk ut om vi säger så. Men det förstör ingenting, tvärtom. Det, det bidrar till den här spännande dynamiken i är hon maskin? Är hon människa? Är hon någonting precis i mitten? Var går gränserna egentligen för ett medvetande och... Vad går gränserna för vad som är mänsklighet egentligen? Är det verkligen att man är gjord av kött och blod? Eller handlar det om att kunna resonera och tänka på vissa sätt? Ja, det finns mycket där som går att diskutera. Och jag tycker att Eva som utgångspunkt för en sådan diskussion är helt fantastisk. Och prestationsmässigt skulle jag också vilja säga att Alicia Vikander som spelar Eva gör ett sjukt bra jobb. Därför att... Eva ska kännas mänsklig samtidigt som det ändå ska vara på gränsen att vara lite obehagligt, lite mekaniskt, lite, ja, lite fel helt enkelt. Vi ska vara mm. nära det uncanny valley samtidigt som vi ska vara väldigt bekväma med henne och vi kan då göra... En solklar prestation där. Jag, jag hade inte kunnat föreställa mig ett bättre jobb med den här rollen. Den är sjukt bra gjort Från början till slut. Med alla de olika aspekterna som vi möter under den här filmen. Ja, alltså Alicia hon har eh, det rätta utseendet och den rätta utstrålningen för den här rollen. Eh, hon har det här lite smånaiva utseendet- som passar så bra till eh, en, en artificiell människa. Eh, hon kan verkligen nollställa sin blick- eh, så att den blir iskall och nästan tom och och, och Det tyckte jag förhöjde upplevelsen ytterligare. Och sedan sättet som hon för sig- hur hon uttalar sina repliker. Hon har valt att skapa sin ja, så kallade robotröst. Det eh, är, är väldigt spännande att, att, att kolla närmare på. Eh, det var väl enbart eh, vissa av hennes ja, vad ska man säga, tics som eh, var lite smått överdrivna i min smak. Men det drunknar bara i, eh, i allt det goda som, som finns här i prestationen. Eva är jag kanske inte en riktig människa vilket hennes kropp eh, symboliserar och här också. Och visar upp att hon har mänskliga tendenser men hon är inte en, en riktig människa. Och eh, hon försöker eh, bilda sig en bättre uppfattning om eh, vad människan är. Och har väl en viss inre dröm om att bli mer som de... Eh, som hon har gjort för att efterlikna. Hon vill ta steget fullt ut och ge sig ut och, och vara en del av den här världen. Men eh, hon är ju nästan mer av en fånge nu vilket hon verkar vara medveten om. Nathan håller ju väldigt, väldigt hårt i henne. Håller henne undan gömd. Håller henne bortom alla nyfikna blickar. Och eh, det har ju påverkat hennes medvetande också, att hon hon verkligen känner sig frihetsberövad och eh, verkar kunna känna mycket sorg och frustration över det också, så eh, här ser man hur eh, den artificiella intelligensen har börjat ta sig an mycket av eh, människornas känsloliv, men jag kanske inte riktigt fullt ut förstått vad de här känslorna kanske resulterar i och vad det innebär. Eller så är det kanske bara spel för galleriet. Mm. Kanske manipulerar hon bara. Kanske känner hon faktiskt de här känslorna. Kanske simulerar hon dem och försöker använda dem men begriper dem inte riktigt. Det är det som är det fina med den här rollen. Det går inte att säga att det är solklart det ena eller det andra. Det går att diskutera fram och tillbaka. Mm. Och visst, slutet antyder väl en viss tankegång där. Men då kan man istället fråga sig, var kommer den tankegången ifrån? Var det någon hon hade redan från början? Var det någon som växte fram under den här veckan? Eller är det någonting väldigt spontant som bara hände? Jag vet inte, jag misstänker att eh, Alex Garland har en uppfattning om vilket slut som är det rätta för honom men eh, det berättar han inte utan han vill att vi ska bygga oss en uppfattning om det här och ja, jag kan ju inte förneka att det här är tillräckligt välskrivet och tillräckligt väl välgjort för att en sådan öppen fråga mot slutet att jag ska acceptera den helt enkelt. Jag brukar vilja att man har en klar och tydlig uppfattning om vad som är början, vad som är slut, vad som är mittelspelet. Men här är jag villig att acceptera att det finns utrymme att tolka. Ja, i viss mån. Det är ändå mycket av ett direkt avslut i Ex Machina. Det som är mer spännande och fantasiäggande det är vägen fram dit till slutet. Vad som är sanning, vad som är lögn och hur eh, denna resa har gått till egentligen. Hur vi har nått fram till den punkten som vi har gjort när eftertexterna börjar rulla. Det är eh, verkligen någonting så här fantasiäggande och... Något som man vill djupdyka i och titta närmare på och kanske sätta på rullen en gång till för att kolla, har jag missat någonting? Kan jag ha misstolkat någonting? Eh, ja, det, det är mycket sådana här grejer som eh, spånar i mitt huvud i alla fall. Men oavsett vilken tolkning man gör och oavsett hur man ser på hela den här filmen, dess handling, dess rollfigurer och vart det leder så kan vi ju inte förneka att Alicia Vikander gör en solklar prestation och förtjänar en rejäl applåd för den. Det är, det är något av det bästa jag har sett faktiskt. Jag, jag vill placera hennes prestation som en av de här riktigt stora som jag hoppas kommer att bli en kultklassiker framöver, därför att hon har hittat någonting i sitt skådespeleri här som gör att bryggan mellan robot och människa har eh, ja, nått en helt ny nivå. Så eh, jag är supernöjd med den här prestationen. Superbt! Ja, absolut. Det, det skriver jag under på att Alicia har verkligen också gjort ett, ett hästjobb här och har fångat så många intressanta aspekter av den här rollfiguren att man... Man blir minst lika fascinerad av Ava som, som Caleb blir eh, på grund av Alicias eh, rollprestation här. Hon eh, får verkligen det hela att gå ihop och hon säljer det här konceptet fullt ut. Men om vi lämnar Alicia Vikander men ändå håller oss kvar vid Ava så kan vi ju gå in på det visuella här därför att Eva är ju en konstgjord människa och det betyder ju att man har lagt ner en hel del tid och möda på att göra specialeffekter kring henne. Och jag vill säga omedelbart att jag är superimponerad av den här robotkroppen som de har skapat åt henne. Därför att den känns verkligen mekanisk samtidigt som den har fångat någonting som verkligen skriker om människa. Och jag vet inte hur mycket av det som är grönskärm, jag vet inte hur mycket som är sminkat, jag vet inte hur mycket som är efterbehandlat. Men oavsett hur mycket av alla de här ingredienserna de har i den här gestaltningen så är sömmarna nästan helt osynliga. Jag, jag kunde inte någon gång drabbas ut av känslan av att ah, det där såg inte helt välgjort ut eller det där fungerade inte utan... Man har lagt ner så mycket omsorg på att få den här roboten att se äkta ut, att se ut som den existerar, som att den har både vikt och närvaro och det är någonting som glädjer och imponerar enormt mycket på mig. Även om den har en liten brist som jag alltid rätar mig på när den dyker upp i science fiction filmer. Och det är ju att den här robotkroppen är designad för att den ska kläs på med löst skinn hos hust, hust, harkel, harkel. Men varför har man då designat en massa flashiga lampor och sådant som ska blinka och se läckert ut när det egentligen är meningen att man ska täcka över eländet? Ja, alltså det, det är ju beroende på hur användaren vill, vill ha kroppen här. Vissa kanske vill ha den mer avskalad och, och tufft eh, futuristiskt robotaktig. Och vissa vill kanske ha den så mänsklig som möjligt. Man har valmöjligheterna här som användare och konsument helt enkelt. <laughs> eh, men visst är det, är det lite märkligt, att kan jag hålla med om. Och lika så Förstod jag mig inte riktigt på hur den här robotkroppen är tänkt att fungera med tanke på hur mycket insyn man har i hur det ser ut inne i kroppen så kunde jag inte riktigt få fysiken att gå samman. Hur fungerar det här? Hur, hur rör kroppen sig? Vad, vad, vad gör vad helt enkelt? utan Det, det, det kändes lite märkligt i, i mina ögon men... Alltså jösses vad bra det ser ut i alla fall. Det är helt fläckfritt. Det håller jag med om. Det finns inte en skarv någonstans. Det är underbart snyggt genomfört. Och allting kring det visuella skapandet av Eva här är, är verkligen att applådera. För ja, det är bland de bästa effekterna jag har sett här också. Ja, du har ju helt klart en poäng i att man kan börja resonera i hur motorerna funkar och hur eh, hon kan stå upp och hur leder och sådant kan styras när hon verkar vara ganska ihålig om vi säger så, men det ser läckert ut och... Jag är beredd att köpa det i det här sammanhanget. Jag är beredd att köpa att Nathan har uppfunnit en, en robotteknik som inte behöver vara stor och klumpig utan kan vara väldigt avskalad. Med tanke på att han har lyckats skapa den här robothjärnan som eh, kan fungera effektivare än den mänskliga hjärnan. Vet du vad med tanke på det logiska hoppet så är kroppen kanske inte det största problemet men i det här sammanhanget det funkar det är tillräckligt väl skrivet, och spelat. för att man ska se förbi det faktumet man kan acceptera att hon bara ser häftig ut helt enkelt att det ser läckert ut att det är välgjort att de har fått den att känna som att den faktiskt står där i rummet när Caleb och Eva diskuterar med varandra och det är värt eller eloge, bara den saken. När det gäller resten av bilden så måste jag säga att det är också väldigt läckert och snyggt gjort här. Jag gillar verkligen fotot i x -markerna. Visst, miljöerna är väldigt, väldigt spartanska. Vi är ju trots allt i en bunker någonstans som... Visserligen är trevligt inredd men det är också väldigt tydligt ett skyddsrum där eh, man bedriver forskning och där man vill ha fullständigt insynsskydd och det betyder inga mysiga fönster eller något sådant. Man sitter väldigt ofta i eh, halvdunkel och... Eh, det verkar som att Nathan har problem med lampor men det kan ha att göra med att han dricker så väldigt mycket att ljuset kanske är väldigt skarpt för honom. Jag vet inte. Men, men bilden är åtminstone väldigt tillfredsställande. Den är kuslig på helt rätt sätt. Den bygger vidare på den här thriller som manuset försöker skapa. Och ja, det är riktigt läckert. Plus att miljöbilderna runt den här bunkern är ju alltid lika mysigt att titta på. Så... Det, det är snygga miljöer, det är snyggt gjort, kameravinklar och klippning, Ja, det, det är riktigt snyggt gjort. Det, det finns faktiskt ingenting jag rakt ut kan säga att det där hade jag velat se annorlunda. Därför det, det märks så tydligt att Alex Garland har haft en väldigt klar bild av vad det är han vill göra och varför ska jag komma in och ändra på den saken. Ja, nej det, det håller jag med om. Va, va, vad skulle man ändra på i så fall. Jag, jag kunde inte komma på någonting med, med det visuella som eh, inte följer mig i smaken här. Alltså. Det är ett ja, nästan drömskt foto här med cinematografin och eh, ljuset i den här filmen. Det är så suggestivt och vackert. Eh, miljöerna i bunken, de är de här nästan kliniska eh, väggarna med spartansk inredning eh, som ja, ja, är ganska kalla och inte ett seende. Det är den artificiella världen där inne och så är den omgiven av den här bedårande naturen utanför som är helt oh, häpnadsväckande vacker. Och kontrasten där blir ju markant. Men ja, lika vackert är det var man än beger sig. Man eh, får så mycket ögongodis här. Det är så mycket att ta till sig. Mm. Och det visuella berättar extremt mycket. Bara med bilderna som det tillför själva berättelsen. Det är inte bara... Eh, bara en massa estetiskt dravel för att det, det ska se snyggt ut utan det fyller verkligen en funktion här. Bilderna vill berätta någonting för eh, publiken som eh, förstärker eller lägger någonting till eh, berättelsen som utspelar sig där också. Allting går hand i hand och det är så bra genomfört. Ja det är sällan man ser en film som har sån fin symmetri och harmoni mellan skådespeleri och bilder där för varje bildruta hjälper till att förhöja Ja, känslan som rollfigurerna känner och mm. förhöjer deras kroppsspråk och allting. Det, det känns verkligen som att de har suttit och planerat allt minutiöst. Och man har haft en klar bild från början. Det här är vad jag vill åstadkomma. Hur ska vi göra det? Och så har de jobbat stenåt på det. Och slutresultatet, ja, det är ju häpnadsväckande också. Det, det är allt jag kan säga om det visuella egentligen i den här filmen. Det är häpnadsväckande helt enkelt. Bild, klippning, musik, allting. Jag, jag njuter av hela upplevelsen. Visst är det kusligt, visst är det obehagligt, visst är man inne och går på gråzoner som man som människa kanske inte vill gå in och trampa på. Men samtidigt, det är fascinerande. Och även om jag kanske inte var helt tillfreds med slutet där, jag hade velat se en lite annorlunda utgång. Så kan jag inte låta bli att känna ändå att det här är nog det bättre slutet. Det jag hade velat ha hade kanske varit lite för typiskt Hollywood eller något sådant. Den här känns mer i linje med resten av filmen så det är verkligen en helhetsupplevelse man får från början till slut och upplevelsen i mitten sagolik. Ja, sagolikt är väl det rätta ordet här för det, det är som en liten drömvärld man får stiga in i som är inte helt olik vår egen men ändå annorlunda nog för att vara mystisk och tilltalande och spännande och eh, allt det här presenteras på ett eh, riktigt tilltalande sätt alltså med... Med bild och musik och ljus och klippningen, hur väl alltså de här bilderna flyter in i varandra. Det är som ett, ett rinnande vatten i klippningen, man känner inte av klippen överhuvudtaget nästan. Utan det, det bara flyter och flyter, och strömmen blir stridare, och bilderna följer med. Ja, det är, ja, det är, det är riktigt, riktigt bra här. Jag, jag njöt för fulla muggar här, det, det ska jag erkänna. Men då är det väl hög tid för oss att börja röra oss mot att summera den här filmen. Men det är kanske ingen idé. Det, det råder nog inget tvivel om vad vi är någonstans i eh, åsikterna om den här. Jag trodde faktiskt att vi inte skulle vara helt överens på alla punkter. Men, men vi verkar vara ganska samstämmiga om den här. Men ja så är det när det är till felfritt. Vad va ska man ta och, och diskutera då? Det, det blir svårt, eller hur? Men vi får göra en, en liten summering här i alla fall. och eh, är en film som fungerar på alla plan. Det är en kompetent berättad historia i en vacker skepnad och med en delikat atmosfär rakt igenom. Eh, storyn är så djup som man vill att den ska vara och man kan med lätthet se det här som. En mer vardaglig thriller med robotar då i och för sig. Eh, handlingen stegras sedan snyggt och taktfast och man håller hela tiden intresset vid liv. Man kan ana vart händer kommer att verka, men man kan aldrig vara riktigt säker på vad som kommer att hända härnäst. Ja, Ex Machina det är en, en, en tät och, och suggestiv film som inte har mycket skavanker alls att prata om faktiskt. Jag hade velat att filmen kanske sonderat lite djupare terräng än vad den faktiskt gör och tagit upp mer av det existentiella dilemma som filmen nu bara nosar lite lättare på. Men alltså faktum är att det, det skulle bara ha kunnat skada filmen för som den är nu så har den... Ett fin, fint tempo och en välbalanserad struktur. Man har skalat av precis allt onödigt och bara satsat på det som har betydelse för den film som Alex Garland vill berätta. Och ja, detta kan jag både respektera och uppskatta. Så eh, ex-markerna får definitivt tummen upp från mig. Berättandet är alltså i toppklass. Det visuella är minst sagt imponerande och skådespelarna är utan tvekan rätta för sina roller. Så ja, vad ska man säga? Gratis ex-makerna! Det, det är precis så här man ska göra film. Ja, jag kan väl säga som så att hade all film sett ut som ex-makerna då hade det blivit ganska tråkigt i längden. Men jag kan inte förnäka att det här är en sanslöst välgjord film- den är snyggt filmad, den är snyggt skådespelad, den är snyggt skriven, den har bra musik som förhöjer precis allting. Ja, alla ingredienserna i den här filmen är bara så rätt för det man försöker berätta. Visst, jag hade kunnat gå ner på detaljnivå i både manuset och i skådespeleriet och kunnat skärskåda varenda liten bildruta och säkert hittat små defekter här och där om jag verkligen hade ansträngt mig. Men då, då är ju grejen att jag måste verkligen anstränga mig för att hitta dem när andra filmer har så stora fel och brister att det är svårt att ignorera dem istället. Mm. Jag är istället villig att säga att x Machina är en av de snyggaste filmerna jag har sett- det är inte en film för alla skulle jag vilja påstå för även om det är precis som du säger att man kan titta så djupt på den som man vill. Den kan ses som en vanlig thriller, den kan ses som någonting betydligt djupare, man kan hitta djupare meningar och nivåer i all dialog. Men jag tror ändå att den här riktar sig till en väldigt specifik publik som gillar den här typen utav berättande, som gillar den här typen utav frågeställning och som gillar den här typen utav genre. Det är inte riktigt en film som den stora massan kanske konsumerar på ett sådant sätt som en actionrulle eller en popcornrulle av något slag. Men vill man ha någonting som känns lite matigare, som innehåller betydligt mer och där alla ingredienserna harmonerar så väl med varandra då ska man definitivt se X-markerna för det här är filmskapande när det görs på helt rätt sätt, så här bra kan en film vara om den som skapar den har en väldigt tydlig bild från början, vet vad han eller hon håller på med, har extremt mycket fingertoppskänsla och där inte är någon studio som kommer in och blandar sig och säger gör så här, det, det, det kommer att locka den stora massan. Det här är en film med mycket att berätta, det här är en film som snarare är en upplevelse än bara någonting du sitter och tittar på. Jag rekommenderar den varmt för alla som tycker att det, det låter lite lockande och spännande. Ja det här är verkligen kvalitet rakt ut i fingerspetsarna så jag, jag skulle vilja rekommendera den varmt eller kallt för alla som överhuvudtaget är intresserade av film. Ge den en chans åtminstone jag tycker att det, den här filmen verkligen förtjänar det. Ja, självklart kan jag väl också säga att jag skulle vilja att alla såg den här just därför att den har så mycket kvalitet. Men samtidigt får man vara lite realistisk också. Alla tittar inte på film för att få den typen av upplevelse som vi vill ha. Utan För andra är det bara ett stycke underhållning och då kan den här kanske vara lite för tung för en sådan sittning. Men ger man den en chans så kan den faktiskt imponera riktigt mycket. Men om vi tar och lämnar X-markerna bakom oss så har vi en helt annan typ av film vi ska ta och titta på till nästa vecka. Det är också en film av kvalitet skulle jag vilja påstå därför att den är väldigt välgjord men den ligger på en lite annan nivå än X-markerna. Den är lite mer ja, åt mainstream hållet om vi säger så och betydligt mer skrattretande på helt rätt sätt. Ja på ett skrämmande vis skulle jag vilja säga här och ja det är ju en film som är väldigt medveten om sin genre också så det blir ju lite av en metafilm med alla filmreferenser som kommer vår väg nästa vecka. Ja vi går den vägen igen efter att ha sett för Deadpool så fick vi smak för det här med metahumor så vi, vi kan inte låta bli det helt enkelt. Och vi börjar ju långsamt att dra oss närmare Halloween så det, det känns som att det här är rätt väg att gå. Vi vill börja ha det lite kusligare och det här känns som ett bra första steg att ta. Lite lättsammare, lite klassiskt och lite stycke brittisk underhållning. Ja, en, en modern klassiker skulle jag vilja säga att det här verkligen har blivit som har... Hittat sin publik och fått kultstatus och eh, ja, sköt några människor rakt upp i höjden på popularitetsnivån och startade karriärer. Det är eh, mycket spännande för mig att, att återvända till de här trakterna för eh, här trivs jag riktigt, riktigt väl bland allt blod och alla hot och alla skratt. Det är en riktigt god blandning tycker jag. Jag är sig verkligen fram emot att få gotta ner mig i den här. Jag hoppas bara att veckan dit inte blir alldeles för tung med alldeles för mycket att göra och alldeles för mycket jobb och alldeles för lite sova. För då är det stor risk att man känner sig som en levande död och åstadkommer inte så mycket. Vi får väl hoppas på det bästa helt enkelt. Men tills dess så...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 Jag